Potterfest 2019 bjöd bland annat på den här podden. Nu ska vi omfamna där vi är lite rädda för och där vi kan tycka är lite kusligt. Det är dags för podden att ta plats på scenen och vi välkomnar varmt upp skaparna och rösterna bakom podden som idag bjuder på ett speciellt avsnitt. En stor applåd för Jack Werner och Ludvig Josefsson. Spooky. Sedan Creepypodden sände sitt första avsnitt den 6 juli 2015 har poddens lyssnare sänt in 4302 mejl. Och jag har läst varenda ett. De flesta har innehållit historier, längre berättelser, såväl som självupplevda kortare anekdoter. Och många har varit välskrivna, skräckinjagande. Historier jag tyckte var en ära att få berätta i podden. Andra har varit spännande och intressanta att få läsa för att de skildrar vår tids skräckberättande. Vad vi är rädda för och varför. Och givit mig en unik inblick i den spökhistorietradition som i Sverige är så många hundra år gammal. Ytterligare några har varit roliga att få läsa. Historier som barn skrivit. Inspirerade av poddens skräck. Barn som, om de fortsätter skriva, kommer bli fantastiska författare med förmågan att hålla en i ett järngrepp av fasa- men som just nu skriver skräckhistorier som drar mer åt det gulliga hållet. Och så finns det ännu en kategori mejl, den som jag haft svårast att hantera. Historierna som jag inte kunnat sluta tänka på, men som av ett eller annat skäl inte riktigt passat in i podden. Berättelser som beskriver en värld som jag inte känner igen. En handling så grotesk att jag inte kan begripa den. Eller ett livsöde så tragiskt att jag har blivit mer rörd än skrämd. Det har varit berättelser jag inte vetat hur jag ska bära mig åt med. Men också berättelser som jag inte glömt. Det är som att de krävt någonting mer för att kunna berättas. Ett särskilt ögonblick. Ett rum fyllt av människor, kanske. Något i stil med det här. <skratt> Men menifär, jag blir ju huvudlös. Creepy runt död. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och det här avsnittet spelas in inför publik på Sveriges Radios Live Evenemang Podfest lördagen den 23 mars 2019. Och eftersom att jag vill berätta de här historierna som jag nyss beskrivit och ni som har kommit hit måste vara de som vill lära känna den här podden bäst så har jag tänkt att den här dagen ska vigas till de berättelser som inte hade fått plats annars. mejlen som inte hade passat in. Den första historien vi ska berätta är en just sån. Den använder podden själv, utnyttjar dess spridning för att nå fram med ett budskap. Från vem vet jag inte, inte heller till vem. Åtminstone inte i detalj. Allt jag vet är att historien som har skickats in till podden från en mycket anonym mejladress hade rubriken Till en lyssnare. Och den läses av Ludvig Josefsson. Jag vet att det kanske inte är rätt att gå via Creepypodden. Men eftersom jag vet att du lyssnar tänkte jag att det är ett bra sätt att göra dig medveten. Innan du fortsätter vill jag ändå ge dig ett val. Antingen kan du stänga av nu och fortsätta leva som du gör tills det blir oundvikligt. Eller så kan du välja att fortsätta lyssna, självklart på egen risk. Du kanske undrar vem jag är. Jag kan säga så här. Jag vet allt om dig och du vet ingenting om mig. –Var du är, är jag. Som nu. Jag betraktar dig, ser precis vad du gör. Nej, det är ingen idé att du tittar dig omkring. Du kommer aldrig att upptäcka mig. De brukar kalla sådana som jag för en slags osynlig skyddsängel, men de kunde inte ha mer fel. Jag önskar att jag ville dig väl, men det gör jag inte. Det är en sak du gjorde för många år sedan du aldrig skulle ha gjort. Det är dock förståeligt. Du var ung och dum och inte den enda som gjort något så idiotiskt. Tänk tillbaka. Du kanske kommer ihåg den sommaren. Det var juli och varmt. Ovanligt varmt. Du var ledig och trodde att världen och framtiden var öppen. Så gjorde du det där. Det är klart det var ett tag sedan. Du skrattade bara då utan att veta att du indirekt kallade på mig. Och jag kom. Det är på nätterna jag kunnat komma riktigt nära dig. Ibland har du sett dig omkring i mörkret. Kanske har du känt av mig. Jag vet inte. Men du har varit rädd. Det vet jag. En gång när du sov Lade jag kudden över ditt ansikte och tryckte till. Jag kunde ha fortsatt men jag vill inte avslöja ju sluta nöjet för tidigt. Du hostade till men vaknade inte. Oftast nöjer jag mig med att lägga mig bredvid dig och viska mardrömmar i ditt öra. Ibland minns du dem och verkar märkbart berörd när du väl vaknar. Det gör mig nöjd. Är du orolig? Jag ser hur ditt bröst rör sig i takt med dina andetag och ditt hjärta som fortfarande slår omedvetet. Du tänker, undrar, du kan lyssna lite till. Du är inte dum, det måste jag erkänna. Du har haft rätt när du känt någonting då har varit nära att slutföra allt. Minns du känslan? Den som får dig att frysa långt inifrån, under huden, bakom allt varmt blod. Jag tror du vet. Trots det har du intalat dig själv att det inte finns något att vara rädd för. Alla gånger under mörka kvällar, i skogar, i hus, i säkerhet. En svag antydan att något eller någon är där. Oförklarligt. Du har suttit vid bordet och jag har stått precis bakom dig. Mina tänder en millimeter från din nacke, så nära. Då har du ryst till, ibland till och med skämtat om det. Då har jag väntat. Det är snart dags. Tiden börjar rinna ut och jag börjar bli otålig. Igår betraktade jag dig hela kvällen. Såg när du åt middag- vägde mellan om det skulle bli din sista måltid eller ej du såg inte ut att bry dig eller kanske du inte tänkte på det gör det nu tänk på det senaste du åt gillade du det det kan vara sista gången du åt jag funderar på det ta tre djupa andetag andas in tänk på henne Ja, precis hon. Andas ut. Andas in. Hon tycker väldigt mycket om dig. Andas ut. Andas in. Jag lovar att aldrig skada henne. Andas ut. Aldrig. Känns det bättre? Bra. Jag har sett er tillsammans- hur ni pratar ostört om livet och drömmar om att det inte ska ha något slut något av det. Hon stör mig. Jag har försökt att göra henne rädd några gånger. Senast när hon såg på tv. Jag tror det fungerade. Fråga henne om hon har haft lite huvudvärk senaste tiden. Oroa dig inte. Jag kan som sagt inte skada henne mer än så. Det är bara du som räknas. Det är med lättnad jag nu vet och förstår att du vet att jag är här. Det vore oärligt av mig att uppmuntra dig till att inte vara rädd, så det gör jag inte. Du kanske undrar nu när det kommer att ske. Om tio minuter? I natt? Om 70 år? Det avslöjar jag inte. Det skulle ta bort halva nöjet. Men låt oss säga så här. En dag kommer du att vända dig om. Och det sista du kommer att möta är min blick. Jag ser fram emot den dagen. Ta hand om dig. Ni har hört till en lyssnare. Inskickad av en anonym lyssnare. Och uppläst av Ludvig Josefsson. Den här historien satte griller i huvudet på mig för Tänk om. Tänk om. Den är riktad till någon särskild. Tänk om någon av er sitter och känner sig träffad nu. Tänk om någon tog de där tre djupa andetagen och det fjärde dröjde. Vilket ansvar har jag? Vilket ansvar har den här podden? Kanske inget. Kanske samma som vi brukar ha. Det som man har om man avsiktligt försöker skrämma upp andra människor. Den nästa historien jag tänkte dela med mig av rör sig åt ett helt annat håll. Nämligen mot en värld som jag har väldigt svårt att föreställa mig. En process som jag aldrig riktigt kunnat föreställa mig eller ens försökt. Den har legat, den här historien, i mitt arkiv i ett år. Sedan i mars 2018 eftersom jag inte riktigt velat släppa den. Men inte heller hittat någon plats för den. Den heter Yes i Versaler. Och lyssnaren som fick in den heter Jonas. Han ville berätta om en händelse i sin barndom. Vi låter Ludvig berätta igen. Vid den här tiden, någonstans kring 1978- fick jag vanligtvis ny som spännande band- genom mitt engagemang i orienteringsklubben. Jag var 13 år. Flera i klubben spelade vinylskivor med Kansas, Rush, Black Sabbath- Judas Priest, Sir Lord Baltimore, Queen- jag fick banda på C90-band, men gruppen Yes fick jag höra första broschan. brorsan. Close to the edge, down by the river. Den kom ut genom hans stängda sovrumsdörr. Jag gillade sångrösten, men tyckte att instrumentaldelarna var helt obegripliga. Morgan, en kompis från lördagsjobbet på posten, sa att Yes framförallt var ett liveband- de hade träd på scenen och fåglar som kvittrade. Jag blev nyfiken och bestämde mig för att köpa ett album. Det som fanns in hos min skivhandlare var Relayer. Sagt och gjort, jag slog till utan att provlyssna. Halade upp 45 kronor och cyklade snabbt hem. In på mitt rum och ut med skivan ur konvolutet och så satt jag på ganska högt. Jag satte mig till rätta i sängen och hade texten i knät. Första sidan hade bara en låt, Gates of Delirium. Efter 21 minuter och 50 sekunder satt jag helt tyst. Pickuppen hade gått tillbaka. Jag stirrade på texten och begrep ingenting. Ändå kände jag mig invigd i ett mysterium. Något viktigt. Listen, should we fight forever, knowing as we do now- Fear destroys. Jag satte på skivan igen. Slut. Igen. Slut. Efter nio, tio genomlyssningar var jag säker. Detta var den bästa låt jag någonsin hört. Men om texten var lurig så var musiken det än mer. Hur hängde låten ihop? För det gjorde den ju. Hur bar de sig åt för att spela så här? De flesta låtar jag gillat hade ju en vers och refräng, men här var det annorlunda. Det var som att åka berg och dalbana genom teman som efter varje genomlyssning blev lite tydligare. Varje dag efter skolan satte jag med att lyssna och samtidigt fantisera kring omslaget. Stand and fight we do consider, reminded of an inner pact between us. That's seen as we go att skivan hade en baksida hade jag knappt funderat på. Denna första sida hade absorberat mig. Varje dag när sista lektionen var slut tog jag bara väskan och ilade hem. Inget småsnack med klasskamrater. Jag avböjde inviter om landhockey, fritidsskor och sånt. Hem och sätta på skivspelaren och så klev jag in i jazz yes och den världen. En dag när jag kommit hem hade jag lite svårt att få upp dörren till mitt rum. Det gick ovanligt trögt. Trähandtaget till dörren kändes också lite grövre. Jag tänkte inte så mycket på det utan satte på skivan och försvann in i musik och text. Slut. Igen. Slut. Soon, oh, soon the time. All we move to gain will reach and calm. Morsan ropade att det var middag. Jag vaknade till lite och jag reste mig för att gå ut. Nu gick dörren inte att rubba. Dörrhandtaget var en trädgren. Själva dörren hade fogats ihop med tröskeln. Det var en så fin skarv att det såg ut som om någon limmat ihop det med limknäktar. Jag vände mig om och såg att mina fönsterblommor som för övrigt helt sköttes av morsan- hade antagit gestalt av buskar och små träd. Det gick inte att se ut. Jag bultade och ropade på övriga familjen men min röst försvann i en tilltagande regnskog, regnskogsgrönska och fågelshål. Jag bultade, jag skrek. Svagt hörde jag farsan utanför och trädgrenshandtaget gick upp och ner. Efter ett tag... Såg jag en mejsel komma genom dörrkarmen och sedan en kofot. Farsan bröt upp dörren. Allting gick tillbaka till sin gamla ordning när dörren frigjordes. Morsan, farsan och syrran stirrade på mig. Vad håller du på med? Vad skulle jag svara? Vi åt kvällsmat och jag kände mig helt matt. La mig tidigt efter att ha stoppat in skivan och lagt den under sängen. På natten drömde jag om flykt på hästar. Vi pausade i en glänta och en man, antagligen John Anderson, kom fram ur skuggorna och sjöng Soon, oh, soon the light. Ours to shape for all time. Ours the right. The sun will lead us. Our reason to be here. Allt kändes tryggt likt en Astrid Lindgren-saga. På morgonen när jag vaknade lät jag albumet Relayer ligga kvar under sängen. Det var lördag och sovmorgon. Krukväxterna såg ut som vanligt. Gårdagens tumult med rumsdörren kändes också som en dröm. Jag steg upp och sträckte på mig. Plockade fram volume 4 av Black Sabbath- Idag fick det bli ett annat musiktema. När jag lagt skivan på tallriken kände jag att något stötte till handen. En kvist av kanske körsbär hade växt ut på kanten av skivspelaren. Jag tappade helt fattningen och lämnade rummet. Ni har hört. Ni har hört yes. –inskickad av lyssnaren Jonas och uppläst av Ludvig Josefsson. Som för övrigt var 15 år gammal 1978– –och kanske själv har haft en och annan märklig upplevelse vid skivspelaren. Så är det. Så är det. En sak som kan vara svår att förstå i en berättelse är världen som beskrivs. En annan är en rollfigurs handlingar. Samtidigt är det ju det mycket av skräcken handlar om– –när vardagen bryts av av någon som sticker ut– någon som försätter oss i limbo genom att vägra spela med reglerna. Men hur långt kan dessa handlingar dras? Och för att ställa den kanske ännu värre frågan är det kanske just vår misstro till dessa märkliga, obegripliga handlingar som lämnar de så ensamma, de som faktiskt själva har upplevt dem. För att illustrera dessa frågor ska Ludde få läsa en tredje historia. Morbror August Soppa. Inskickad till Creepypodden av lyssnaren Jakob. Följande är ett utdrag ur ett manuskript som jag hittade i kvarlåtenskapen efter en avliden släkting. Jag har bara ändrat namnen på personerna för att slippa dra in min släkt i denna besynliga historia. När jag skriver detta vet jag inte vem jag skriver för- inte heller vet jag om någon är intresserad av att läsa vad jag har att berätta. Jag skulle inte kunna tänka vem som skulle jag vilja läsa denna redogörelse om en av mina nu avlägsna och jag för den delen avlidna släktingar. Den enda anledningen jag kan komma på till att jag skriver ner det här är att jag för mig själv måste få ett avslut på de otäcka tankar som har förföljt mig under alla dessa år. Ända sedan jag fick veta vad som hände med farbron august tumme. Lyckligtvis har jag under mitt liv inte haft många anledningar att sörja förutom sånt som alla går igenom. Som att förlora gamla släktingar och föräldrar. Men det där med tummen är något som har förföljt mig under nästan 40 år. August hade alltid varit familjens svarta får. Detta började redan när han som 18-åring vid tidet för första världskriget avkännade ett fängelsestraff för vapenvägran. Hans far var storbonden och högermannen Jalmar Österlund och var därför en viktig man i bygden. Sonens vapenvägran tog han som en djup personlig förelämpning och därför talade han inte med sin son på tre år. Som barn hörde jag de vuxna halvt på skämt och halvt på allvar säga att det var Augusts livsstil som ledde fram till Jalmars slaganfall som tog livet av dem. Men när kriget var över och Augusts fängelsetid också var över så var tanken att han skulle åka till Paris för att studera. Men så mycket studerande blev det nog inte snarare tillbringade den unge mannen den mesta tiden på stadens kaféer och restauranger. När pengarna från Sverige var slut så försörjde han sig som kabaréartist. Han var en god sångare och kunde även vara en god historieberättare. Det ryktades också om att han under en tid hade varit hemligt gift med en amerikansk jazzsångerska. Men med min morbror August kunde man aldrig så noga veta vad som var sanning och vad som var påhitt. Framförallt för att han själv gillade att odla bilden av sig själv som en äventyrare och slarver. Efter faderns död trodde släkten att han skulle sälja gården för att kunna ha råd och fortsätta med sitt bohemliv. Men August, August, som alltid gillade att överraska och chockera folk, valde att flytta tillbaka till Öland och fäderna gården. Han drev gården med framgång. Ända fram till sin död. Förutom att han var familjens vildhjärna var Morbro August känd för en sak. Och det var hans årliga trettondagsmiddagar som han anordnade för hela släkten. Middagarna lagade han med en grupp män som han kallade för sina kompanjoner. Jag tror inte att någon i familjen någonsin fick veta om de hade några affärer tillsammans eller om han bara kallade dem för sina kompanjoner som ett slags internt skämt. Trots att lantbruket gick bra verkade det alltid som om August hade mer pengar än vad gårdens avkastning kunde ge. Kompanjonerna var en grupp på tio tystlåtna män i Augusts ålder. De gjorde inte mycket väsen av sig och jag kan inte minnas att de åt med familjemedlemmarna. Varje år verkade det som om någon av kompanjonerna hade varit med om en olycka. Som att till exempel ha blivit av med en bit av ett finger eller ett öra. Men om detta faktum någon gång kom på tal så skämtade morbror August alltid bort det genom att med högtidlig röst säga... Gud skapade man och kvinna att vara tillsammans inte för att fortplanta sig i utan för att mannen är så klumpig och om man inte har en kvinna att ta hand om sig så vet man aldrig hur han skulle drulla till det. Om någon skulle påpeka att han själv inte hade någon kvinna så log han bara och sa att ja, han fick väl passa sig då. Så snart alla gäster hade kommit låste August och kompanionerna in sig i köket och kom inte ut utan för att servera de olika rätterna. Att säga att de var några mästerkockar skulle ha varit en överdrift. Snarare var de nog trägna amatörer som lyckats nå en viss skicklighet på grund av många misslyckanden. Men anledningen till att så många i familjen dök upp varje år och hade såna stora förväntningar, den anledningen var efterrättssoppan. Det var samma soppa varje år. En grönsakssoppa. För mina eventuella läsare kanske detta inte låter så förfärligt imponerande. Jag kan inte beskriva smaken men den hade något väldigt extra. Jag kan nog säga att jag aldrig har ätit något godare. Det kanske också låter märkligt att ha grönsakssoppa som efterrätt men detta var typiskt för min morbror och på grund av hans excentricitet var jag ingen egentligen förvånad. Många av de matintresserade i släkten har försökt att rekonstruera Augusts soppa men ingen har så vitt jag vet lyckats och detta är jag glad för. Varför har jag berättat allt detta? Jo, för nu kommer jag att berätta om sista gången som jag var på morbror August 13-dagsmiddag, då jag var 21 år gammal. Något som var ovanligt var att när morbror August välkomnade oss den gången märkte vi att han hade ett stort bandage om sin högra hand. När vi frågade honom om detta sa han med samma högtidliga röst som han hade använt när han tidigare år talat om sina kompanjoners lyten. Ja, se. Framför er står en man som trodde att han var sig själv nog och kunde undvika sina kompanjoners sorgliga missöden. Men ack! Nu har Herren visat mig hur fel jag hade. Sen skrattade han högt och bullrande. Även om det han hade sagt inte var speciellt kul så var hans skratt ändå så pass smittande att de flesta av oss släktingar föll in i skrattet. Middagen var likadan som under alla tidigare år. Samma gamla släktingar som inte hade träffats under det senaste året. Samma gamla prat som vanligt om vad man hade gjort under det gångna året. Familjen, arbete eller studier. Innan efterrättssoppan serverades behövde jag gå på toaletten. I korridoren där toaletten låg var lampan trasig och det var därför jag gick fel. När jag tände ljuset så såg jag att jag hade kommit in i ett rum som var helt kalt. Förutom att det på väggarna hängde en rad fotografier. Och det var motiven på dessa fotografier som fick mig att med en gång springande ge mig av från den där familjegården och lämna middagen utan att säga hej då. Många av släktingarna undrade varför jag aldrig mer dök upp på morbro Augusts middagar men August själv ställde inga frågor. Jag tror att han vet, eller i alla fall kan gissa sig till, varför jag inte kommer. Men till dig, min okända läsare, kan jag berätta sanningen. På vart och ett av fotografierna fanns en av kompanjonerna i färd med att lägga en av sina egna kroppsdelar i den stora grytan som efterrättssoppan serverades ur. På den sista bilden sågs morbror August som höll sin avhuggna högertumme över grytan. Ni har hört morbror August Soppa infickat till Creepypodden av lyssnaren Jakob. Och uppläst av Ludvig Josefsson. Innan ni ska få höra den fjärde och för den här kvällen sista historien. Från Mellan stolarna i Creepypoddens inkorg. Ska jag förvarna er. Det är inte en särskilt läskig historia. Det är inte därför den fastnat i mitt huvud och vägrat försvinna ända sedan jag fick den. Det är inte därför jag aldrig kunnat glömma den. Det har andra skäl. Ni kommer förstå dem. Jag är helt säker på att ni kommer göra. När jag läser Kristin, inskickad den 27 september 2018 klockan 030 av lyssnaren Perry. Hallå där, Creepypodden. Kan något vara creepy, men ändå fint och egentligen inte otäckt. Kanske inte. Kanske är min sanna berättelse från mitt liv helt malplacerad hos er. I så fall be om ursäkt och ber be kasta mitt mejl. Om inte får ni gärna spara min text- Kanske en berättelse om att det finns ett öde och ett hopp att hjälpa någon som är ledsen. Jag lyssnar troget på er podd från mitt hem i Australien. Sen 23 år bor jag i Perth men jag är bördig från Norrköping. Jag föddes 1952 och är således 66 år gammal idag. Jag är ingen stor författare. Jag kan knappt skriva ett ordentligt mejl till mina döttrar utan omsvep på krusiduller. Men ska jag försöka plita ner min berättelse om ett osannolikt återseende- då skulle det väl låta ungefär så här. Som ung pojke gick jag på Kristinaskolan i centrala Norrköping. Jag hade en tuff skolgång då jag var blyg och liten tanig. Ordet mobbing fanns knappt då, inte mig veteligt, men det var nog mobbad jag var. Min enda ljuspunkt i en ganska grå vardag med en alkoholiserad far- en överarbetad mor- en alldeles för liten lägenhet var onsdags eftermiddagarna då Magister Jansson anordnade schackspel efter skoltid. Det var två fantastiska timmar man fick tillbringa i en tyst sal och bara spela schack. Och det bästa av allt var att det bara var så kallade töntar som kom dit och spelade. Vi var väl cirka 4-5 killar som troligt samlades klockan 14.30 utanför salen varje onsdag. Jag var då 11 år gammal och gick i femte klass. En dag dök en flicka upp. Hon hette Katrin och jag verkligen älskade att spela mot henne. Hon var annorlunda, hon var otroligt snäll och jag minns hur jag förlorade mig i hennes stora vackra ögon. En speciell sak var att hennes halva vänstra öga var brunt. Katrin kom från en finare familj i ett av stadens bättre områden. Vi hade diametralt olika bakgrund men det tog inte lång tid innan jag var kär i henne och hon i mig stadiet förlöpte och på den tiden när man var i vår ålder så var man inte direkt ihop. Vi hade våra schackstunder tillsammans och onsdag har allt sedan dess varit min favoritdag. Men så kom den hemska onsdagen i maj år 1966. Vi var 14 år gamla och hade redan börjat viska till varandra om våra barn skulle heta, var vi skulle gifta oss och vad vi skulle ha för bil. Katrin sa att hon ville bort från allt, att hon ville flytta till Australien med mig. Men den här onsdagen var Katrin inte glad. Hon var blek och ville inte spela. Hon bad mig att följa med henne ut i korridoren och rödgråten berättade hon att hennes familj skulle flytta till New York. För hennes pappa hade fått jobb i FNs skrapan Flytten skulle ske redan strax efter skolavslutningen i juni. Jag blev helt tom. Jag kände en ilska och svärta i mig som jag aldrig känt förut. Jag minns så tydligt dagen då deras flyttlass skulle gå. Tidigt på morgonen plingade det på dörren hemma hos mig Utanför stod Katrin Vi gick ut i trapphuset och grät båda två Hon gav mig en lapp med hennes adress på Manhattan i New York och Hon bad mig skriva till henne Hon lovade att skriva tillbaka till mig Sen gav hon mig en puss Jag minns det som igår Jag rörde aldrig mer ett schackbräde i min ungdom Efter en månad kom ett brev från USA Det stod Vi ses igen om det så ska ta 50 år. I love you forever. Vi brevväxlade ett par gånger och sen ebbade det ut. Åren gick. Minnena efter katin bleknade. Farsan dog. Jag och min mamma flyttade. Jag började löpträna. Byggde upp mig lite grann. Nu var jag inte liten och tanig längre. J-29 flygande tunnan och J-35 draken dånade i luften ovanför Norrköping men det som imponerade mest på mig var när karavellen startade från Kungsängen på väg mot resmål som upp eller exotiska platser som Mallorca. Trafikflyg blev min stora passion. Vid 19 års ålder blev jag antagen till trafikflygarhögskolan och sedan dess har hela mitt liv bestått av flyg. Jag har flugit för SAS, linjeflyg, men även haft en lång internationell karriär. I 13 år bodde jag i Anchorage i Alaska. Där gifte jag mig och fick två döttrar. Vi hann också med några underbara år i Seattle, där jag hade Seattle Tacoma som hemmabas. Jag har arbetat för Boeing utanför Seattle och leveransflugit Boeing 737, 767, 747 till kunder över hela världen. Men jag har aldrig släppt min bakgrund. Jag är och förblir en Norrköpings kille. Genom åren tänkte jag ibland på Katrin och hennes speciella ögon. Hon var min första och kanske största förälskelse. Efter en uppslitande skilsmässa 1994 sökte jag jobb hos Kantas, Australiens största flygbolag. Jag fick jobbet och 1995 flyttade jag till Perth. Där träffade jag en ny kvinna som jag hade ett cirka 20 år långt förhållande med. Men 2015 valde vi att gå skilda vägar. Som nybliven och rätt så ensam pensionär med båda döttrarna boende i USA bestämde jag mig en dag för att gå och besöka Perth Chess Club. Jag trivdes med sällskapet. Äldre herrar, en del lika ensamma som jag, som träffades och till och med ett par före detta piloter. Vi sågs varje onsdag på Northwood Vale Primary School. Egentligen var våra tider från 19.30 och framåt, men vi lite äldre stofiler fick låna en sal redan klockan 14.30. Onsdagen den 11 maj år, klockan 14.30 år 2016 var det dags att spela schack. En kvinna hade gått med och hon och jag skulle börja spela mot varandra denna eftermiddag. Mitt Mittemot satt en äldre, mycket elegant kvinna. Halva hennes vänstra öga var brunt. Det var Katrin. Och det var nästan exakt 50 år sedan, sedan vi senast sågs. Precis som det hade stått i hennes brev. Katrin hade flyttat till Perth för att komma närmare sin son efter att hennes man gått bort året innan i Sydney där hon hade bott i 30 år. Jag och Katrin fick två fantastiska år tillsammans innan kansen, ryckte henne ifrån mig och hennes son sommaren 2018. En sak som tynger mig är att vi aldrig hann med den planerade resan till Sverige till Norrköping- vi hade så gärna båda velat återse vår hemstad tillsammans, ta en promenad runt Kristinaskolan och kanske om vi får tillåtelse få kika in i sal nummer 16 där vi suttit så många timmar i ett grått avlägset 60-tal och tittat varandra djupt i ögonen. En sak vet jag nu, och det är att det inte kommer ta 50 år innan vi ses igen den här gången. För min knöl på halsen har visat sig vara elak, riktigt elak. Såå. Det är så bra. Jag var modig, Maya. Kom igen, maktfulla gudarna, jag Nej, men är, jag blir Ni har hört historien Kristin inskickad av lyssnaren Perry. En sån tragisk gripande men också vacker berättelse som symboliserar den fantastiska bredd som finns bland de 4302 mejl man kan hitta i creepypodens inkorg. En historia om ett helt liv, ett ibland orättvist liv, men också ett liv där det blivit tydligt till slut vad som är viktigt. En historia man kanske kan lära sig något av. Det är nära att ha fått berätta den för er ikväll. Ni har lyssnat på Creepypodden med mig, Jack Werner. Den har i vanlig ordning varit producerad av Ludvig Josefsson som också har gjort musiken. Man hittar oss på sociala medier under namnet Creepypodden på såväl Facebook som Instagram. Och man kan mejla oss på creepypodden at Sverigesradio.se Då kan man få sin historia uppläst här i podden men även om den inte blir det ska ni alltid veta att jag med stor, ärlig och djupt känt glädje har läst den. Blivit lite mer klok, lite mer nyfiken, lite mer ödmjuk. Och ibland ganska så jävla rädd. Och som vanligt, tack för att ni har lyssnat. Ja, tack så mycket. Jack Werner Ludvig Josefsson Känns det bra? Ja, vi kommer nog inte hinna med några frågor, publikfrågor. Vad du? Sju minuter kvar. Okay, ska vi köra publikfrågor? Ja, för ja. Sju minuter. Okay, då har vi en mikrofon som kan skickas runt. Eh, tänk, ja, sju minuter. Mm. Är det någon som har en fråga? Sju minuter. Det finns en mikrofon. Nu. Där framme. Ta er chans Där, där, där, där, där, där, där, där, där. Ja, där. Ja, yes. Kom med mikrofon. Hallå. Ja. Ni har säkert besvarat den här flera gånger eh, I intervjuer och sånt där och, och så har jag missat det Men utifall att inte ha det Vad fick er från början att starta Creepypodden? Eh, jag kom ut med min första bok 2014 Den heter Creepypasta spökhistoria från internet eh, Den är nästan en, ett spöke själv eh, För den är så himla, himla slutsåld Och eh, det är inte något skryt Utan det är att den trycktes i typ 3000 exemplar Och sen sa förlaget Det här var inte något för oss så vi tar inte och trycker upp den här nog mer nu Resultatet av det har blivit absurt Den här jävla boken går ibland att hitta på och och tradera för liksom 600 kronor Och jag vill utfärda en varning, den är skriven av mig när jag är 25 Alltså det är fem år sedan, det är inte jättemycket Men det är tillräckligt mycket för att det ska vara en väldigt jobbig läsning Jag hade den här sjukdomen att jag trodde att långa meningar var bra då och att ju längre desto bättre om det fanns två olika synonymer till ett ord då var det alltid bäst att ta det svåra det svårare ordet det är fel, allt det där, det är fel det ska man inte. jag har lärt mig det sen dess ja. den där boken kommer kanske komma ut i en ny i vår så att det är en bra grej men hur som helst, den kom ut då jag var med i morgonpasset ett par gånger i P3 och så berättade jag lite sådana här spökhistorier och varje gång jag var med noterade morgonpassets producent Caroline Poron att det kom väldigt mycket mer lyssnarmail för folk började skicka in sina egna historier och var så här: Åh, vad kul det där var. Har jag, det här har jag varit med om. Och det här var lite som vilda västentider 2015, eh, 2015 poddmässigt i Sveriges Radio. 2014-2015: Att man kunde bara starta upp poddar så här. Så att det fanns liksom man bara prövade: Åh, Ska vi göra en podd om hundar? Ja, varför inte? Var så Varsågod. Och sen så drog man fem avsnitt och så såg man hur det gick. Eh, och det var väl en del av det då som gjorde att, den här podden, att hon föreslog den podden för mig. Eh, så då gjorde vi: eh, Vi stod också på en lunch på vid Kala-plan. För, ja, och du skulle vara eh, dramaturg, sades det mm, mm. Och det var ju lite oklart Men eh, lite oklart. Jag, jag hade den här känslan av att eh, typ, eh, Jag tror att hon försåg mig med dig som ett ankare mer Som ett ankare till podden Som, som skulle liksom för, för, förtöja den vid vad som är god radio typ. ja, är För jag kan göra. tendera att nämligen flyta runt lite grann ja, jo, sure. eh, Och eh, sen gjorde vi fem avsnitt och de blev helt okej okay. Och sen, ja, den, och sen har det varit på den banan ja. mm. eh, Fyra minuter kvar ja. Frågor Japp <laughs> yep. um, Jag tror att ni har fått den här frågan ganska ofta Men uh, Vilket är det mest läskigaste avsnittet Ni har spelat in Ska vi svara varsitt? Vi, Jag anar att vi har ett gemensamt svar på den frågan, men sen kan vi svara på vilken historia vi kanske tycker bäst om i podden. Men jag anar att vårt gemensamma svar är så här: När vi bandar själva historierna så gör vi det nästan aldrig med egen emotionell vad ska man, insats. Alltså, man sitter inte där och läser och är så här: nej, nej, nej. Utan man läser som ett jobb. Uh, och så är det med mig också när jag läser skräckhistorier uh, Nu med att mm. Jag letar efter punkt A, B, C, D och E Som jag vet behövs för att det här ska vara en historia Som funkar bra i podden mm. Så att man blir ganska sällan emotionellt indragen i den Nej, jag, jag är mest rädd för att missa deadline Ja, precis det liksom, Eller <laughs> precis. Det ska man fel på poddverktyget jag, jag, jag är lite rädd för när du är trött Vilket du är ibland för <laughs> då, då hör inte du när jag säger fel <laughs> Uh, och det är jobbigt, för att uh, då kommer det att bli finsamt sen uh, men, men när det kommer till vilket avsnitt man kanske. Om vi ska ta vilka våra, vi tycker om Vilka, vilka, vilka speciella avsnitt Vi kommer ihåg att vi har, Som vi har tyckt ja, om att ja, göra ja, ja. Så vill du börja? Ja, alltså Det, det med är med stor glädje som jag ser Att Mikael Strömberg är här ikväll Han har skrivit några historier och Mikael? Han... Mikael? Ja, vad fan, där Isadora Cordé, bland annat Där är han, där borta, ja. precis Tacka honom för Rissa Dora Och eh, jag, tyckte, jag tyckte att den här julspecialen som Mikael skrev om en pojke som förlyckades på en gunghäst den, den tyckte jag var väldigt välskriven och faktiskt hade en väldigt obehaglig twist också. Mm. Eh, som var intelligent. Och en intelligent eh, skräckhistoria ska ju inte bara ge eh, liksom, rysningar som korta kalorier utan man ska liksom lite meditativt sen gå in och se hela sammanhanget för så. Det bli lite, extra, lite en slags fördröjd uppskrämning Om ni förstår hur Jag, mm, mm. jag håller med ja. Jag måste nästan alltid när jag får den frågan Nämna grottutforskaren Ted För det var den första spökhistorien på nätet Som jag läste och det var så himla kul Att få läsa upp den i podden och sen så tycker jag ju väldigt mycket om Erik också som har skrivit de här historierna som utspelar sig i några Sverige. Ja, de är bra. Ja, de är ju jätte, jättebra. Och det var så här himla kul upptäckt för de bara låg på någon jättekonstig hemsida någonstans. Mm. Eh, som hette, alltså, sen, ni vet en sån hemsida som man inte brukar. En länk man liksom inte brukar klicka på. För, för det ser ut det ser dåligt ut. Mm. <laughs> liksom. eh, men så klickade jag ändå på den. Och så var det som en sån uråldrig byggd i någon sån billigt, billighetswebbverktyg Och mitt i den fanns bara den här utmärkta historien. Hörde jag med Erik via omvägar och var så här. Du, din historia ligger på den här konstiga, konstiga hemsidan. Men skit det får jag läsa den. Och han sa ja. Och, och, och om jag har förstått en Instagram-post jag såg nyss rätt så kommer den sättas upp på någon typ av teater. Var det talarna på sopasvar? Precis, eller? Ja, talarna ja, det. på sopasvar ja. kommer sättas upp. Vilket är ju väldigt kul. Har sekunder. en sek fråga, Så är ni ja. med en nattlampa? Nej. Nej. Nej. Ni professionella. Professionella ja. för fan. Bra. Tusen tack en varm applåd den. Och ifall ni vi skickar in era historier så skickar man in dem på Ifall de som sitter här känner sig inspirerade vi skickar in sin historia. Du sa det förut vad skickar man in den? Cryptpodden, Cryptpodden, men det vet så ni vid det här Det laget. vet ni. Eller Underbart. Eller <laughs> tack för att ni har kommit och lyssnat på de här herrarna. Det gjorde ni superbt kan jag säga. Fler avsnitt av den här podden hittar du där du hittar poddar.